Na financemy, mu budou ta číslo. Tak trefil se ale ty finance úplně neodhadnu. E, nicméně vlastně to prostředí bylo takhle situováno. E, pochopitelně víte, e, že se to celé zkomplikovalo jako tím nárzem tady té jako subjektivní rodinné představy e, a pováleč, s poválečním vývojem, respektive s těmi takzvaně, jak říkáme velkými dějinami, to znamená s těmi politickými dějinami, společenskými dějinami. E. A to dětství, bylo tady vlastně jako specifické, právě touhle, tohle dichotomí, můžeme říci. Oba bratři vlastně jako strávili většinou svých jako prvních dětských let za druhé světové války, nicméně jako neměli úplně příliš na válku jako takovou nějaké zásadně jako negativní vzpomínky, protože byly skutečně malé děti a jejich rodiče je tak jako různě separovali, samozřejmě jako neříkali žádné jako strašlivé věci, žádné jako novinky, zároveň často jezdili na rodinné sídlo na Havlov, což bylo utišnova, takže tam byly skutečně jako vlastně stranu těch jako velkých dějin. Eh, nicméně pokopitelně eh, od 45. dál stále rodina vstupovala prostě do toho poválečného nového světa, jak říkala Vavrečka, eh, s tím, že jako prostě navážou tam, kde za války jako tak jako tlumeně. Působili, ale zejména před válkou, kde skončili. On sám měl velké plány s firmou Batia, měl velké plány také s rodinnými havlovskými podniky v Praze a právě oba bratři se tam snažili nějak jako dostat nebo zakomponovat nebo rozvíjet vlastně jejich potenciál v oblastech, kde to viděli jako pozitivní. Ale nicméně samozřejmě ten pováleční vývoj šel jako přesně druhou stranou. Nechci tady teď jako nějak personalizovat prostě nějaký pováleční vývoj vývoje a nějaké politiky. Samozřejmě to bylo všechno jako individuální, ale pro prostě zjednodušení víte samozřejmě, že i Havlovi a Vavrečkovi vlastně byli postupem času v různé intenzitě naštění vlastně Z nějaké kolaborace s představitele bývalého režimu, v tomto případě tedy s nacisty, nebo s představiteli protektorátu a ty. A ty Vyhlídky byly vlastně jako velice stížené. Nicméně, a to je taky ještě důležité dodat, je zajímavý, že když dobový, třeba doboví dopisy jo, nebo nějaké dobové vzpomínky, cokoliv se je dobové, co prostě jako není retrospektivní a ten autor vlastně neví, co jako následovalo po v dalších letech nebo v dalších dekádách. Tak se zdá, že vlastně v té rodině panovalo přesvědčení, že i ta vlastně stížená situace, která byla mnohem závažnější ještě po únoru 1948. Kdy byl vlastně Hugo od odsouzen mimořádným ledovým soudem za kolaboraci, e, Havlovi vlastně ztratili i poslední rodinné podniky, to znamená baranduský terasy a Lucarnu. Havel už mezi tím jako tři roky nemohl vůbec působit u filmu a baranduské ateliéry byly znárodně uzáno v 45. Tak vlastně ta, ta rodinná nálada nebo atmosféra byla tady taková, že e, to je vlastně dočasný. Říkal to i Ivan Havel, někdy na to vzpomínal, že jako v dětství na začátku nějakých 50. let to byl jako skoro pozdrav. Jo, místo toho, jak se máš, se říkal, tak co, když už to praskne? Jo, míněno, prostě, kdy praskne prostě ta, ta vládnoucí úloha komunistické strany Československa. Je jasný, my to víme, že prostě jako ty rodinný očekávání se úplně nenaplnily, respektive možná naplnily až mnoho, mnoho let později a vlastně oba ti bratři si museli tedy volit vlastně nějakou jako jinou cestu k tomu jak se je vlastně realizovat. Jo, protože ta rodina skutečně jako pořád očekávala, že prostě jako jednou, jednou ta Lucerna se bude říkat pane, že tam budou prostě a tak dále a tak dále. to přetrvalo možná do začátku 50. let. Zároveň, je nicméně zároveň ještě potřeba říct, že tedy zůstali bratři Havlovi dva, Ivan M. Havel byl tedy o dva roky mladší a možná i to Nevím, jestli právě to nebo co byl přesně ten důvod, ale minimálně aspoň jako částečně tohle mohlo generovat to, že se mu o rodině právě začalo říkat tou první přezdívkou, kterou tam vidíte napsanou. Začalo se mu říkat puzuk. To puzuk je asi pravděpodobně nějaká skomolenina slova prcek. Je to jako velmi taková jako variabilní skomolenina, ale pravděpodobně to odkazuje k tomuhle. A je zajímavý, že on tím, že vlastně zůstal jako nejmladší člen rodiny po ještě mnoho let tak mu zůstala a zůstala mu skutečně až třeba jako do 70. 80. let, kdy mu tak říkala ještě vlastní brácha v dopisech z vězení. E, nicméně ten vlastně v tomhle smyslu e, ohraničuje tohleto první období, e, který je tedy právě vlastně charakteristický jednak těmi odlišnými očekáváními rodiny, e, zároveň i tím, že ta rodina navzdory vlastně těm velkým dějinám nebo tomu společenskému vývoji se snažila dělat všechno pro to, aby vlastně ty syny nebo vruky připravila vlastně na nějaké jako důležité postavení. Takže když byste se zajímali třeba o to, jak bylo vzdělávání tak ta čistě jako školní rovina byla skutečně jako jenom ta jako výchozí nutnost nebo ta výchozí jako pozice. Matka jim ještě kreslila na určité obrázky, dědeček jim prostě vyprávěl, popisoval do dopisu všechny možné věci, kterým byste vy pravděpodobně rozuměli mnohem lépe než já, jak funguje například šroubový výtah. E, jak funguje prostě, jak se Země otáčí okolo slunce, e, e, jo, jako opravdu jako různé věci z astronomie, z fyziky, e, z techniky, protože byl konec konců vystudovaný elektrotechniky. A snažil se je vlastně vzdělávat ve všem možném, snažil se je i naučit němčinu, e, například, což, jak tedy vzpomínali oba bratři, se úplně tak nepodařilo, ale v mnoho jiných mnohavých oblastech e, se, to, se to chytilo mnohem lépe. Nicméně tady ta, jako tady ta dichotomie, že jak jsem říkal, zhruba do toho začátku 50. let, kdy se vlastně situace změnila poměrně výrazně. Jednak na začátku 50. let emigroval Miloš Havel a potom ještě jako další vzdálenější členové rodiny. Jednak v roku 1952 zemřela o rok později tedy jeho manželka. A to rodinné prostředí v tomhle slova smyslu tedy vlastně jako ztrácelo. Ty členy, kteří jako nesli sebou tu, tu starou představu o tom, co budou dělat vnukové. Zároveň ti vnukové prostě vstupovali do věnuctiletých, kdy už taky jako měli nějaký svoje vlastní představy o tom, co prostě jako chtějí dělat. A ne, že by prostě čekali na to, až budou moc někdy třeba dělat to, co se jejich rodiče. A zajímavý na tom právě je, že zatímco, co pro mě třeba, doufám, že je pro vás možná. Je, je to, že zatímco třeba v té rodině matka Božena Havlová byla podle Ivana M. Havla vlastně charakteristická tím, že tu proměnu svého vlastního společenského postavení ale i vlastně jako politického režimu v Československu snášela velice špatně. On často vzpomínal na to, že říkala, že kam komunisté šlápnou, mu tam tráva neroste. Je taková ta úplně jako představa toho zcela jako, e, destruktivního prostě působení tady té, e, tady té politické strany. Tak otec byl vlastně v mnoha ohledech jako smířlivější, jako konec byl to také podnikatel s velmi jako dobrými diplomatickými dovednostmi. V Lucerně působil až do 52. jako poradce národního správce, což byla prostě jako varianta, jak tam může bývalý majitel zůstat. Ale uh, vlastně oba ti bratři, a zejména tady Ivan M. Havel a Václav Havel, v tom smyslu jako ti dva hlavní členové té rodiny, uh, vlastně tady těmi nějakými jako, uh, pocity, nebo tady tím, jako, že, že by se trápili vlastně tím, jak se změnilo jejich společenské postavení, uh, tak tomu příliš času nevěnovali. Koneckonců tak, jak když jako měli to vysoké společenské postavení, tak byly ještě malí děti a asi se to ani moc nepamatovali. Takže do, těch, do začátku 50. let vlastně vstupovali s tím, že každý se snažil v rámci daných možností alespoň nějak vlastně se realizovat. O čem je konkrétně řeš? Oni už na začátku 50. let se oba vlastně potýkali s nějakými problémy se studiem. To víte i v případě Ivana M. Havla, že prostě jako vždycky chtěla jako něco dělat, měl sami jedničky, nebylo mu to z kádrových důvodů dovoleno, tak si prostě jako byla, tak se, tak se jako dovedlo jedné například večerní studium a tak dále. To začalo vlastně už tady na začátku 50. let, kdy byly oba vyloučení z internátního, internátní školy Poděbrady a začali vlastně jako cháp nebo pochopili, že zkrátka tedy ta, ty, ty jejich zájmy bude potřeba naplňovat nějaký jinak. Každý je naplňoval po svém. Tady máte fotku vlastně společenství, který se říkal 36. Což byla úplně původně vlastně taková jako literární parta staršího Bráchy, který prostě vlastně schromážil svoje vrstevníky všechny narozené v roce 1936, se kterými řešili vlastně literaturu, psali svoje první texty, vydávali vlastně i svoje první texty, které jim pomáhal vydat jako, v jako proto samizdatu i rodiče, matka dělala jako grafickou obálku a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě, když říkám 630 a říkám, že se začaly scházet, když jim bylo třeba 16, 17, 18, tak je potřeba říct, že ten Ivan vlastně k tomu jako přišel spíše, jako, on sám říkal, jako takový externí člen, no, protože prostě v tomto věku dva roky jsou zásadní rozdíly, ale jako v podstatě skrcela generace, prostě brácha o dva roky mladší, nicméně, když se scházeli, tak Ivan M. Havel měl v té době... Byl vlastně nablízku tomuhle uskupení, ale vlastně aktivně do něj nezasahoval. Co se tím snažím říct pro toho vlastně jako náctiletého Kuzuka, neboli Ivana M. Havla, je klíčový jednak teda to, že byl vlastně poblíž nějaké jako literární partie svého bratra, která prostě jako měla členy, kteří jako byli velmi jako zajímavý i literárně. Jo, kromě prostě Václava Havla, tak tam byl třeba Jiří Kuběna, nebo v té době ještě Jiří Paukr, ale Jiří Kuběna ještě později Josef Topol, Viola Fischerová, jo, to vlastně jako lidi, kteří opak byli v té době zajímaví literárně. On sám, ale vlastně se chápe, jako někdo kdo tam vůbec vlastně jako nepatřil. kdo zároveň to tak jako z pouzdálí a kdo měl zájmy úplně jiné. Nebyla to literatura primárně, ale ta první vzpomínka byla, že prostě sbíral brouky. Jo, že prostě jako byl nadšený vášní sběratel mnoha předmětů nebo mnoha jako Věcí, artefaktů, ale brousy byly jedna z těch jako hlavních, že to jako uspokojovalo nějakou jako jeho loveckou vášení, říkal, že se prostě plazil po tom vávlově a sbíral ty brouky, jak nalepovala přijdila a říkal, že se vlastně jako učil poznávat svět. Jo? Že to vlastně tohle mu jako pomohlo, jako hierarchizovat prostě věci nebo v tomhle případě živočichy okolo sebe a porozumět tomu, co je teda vlastně okolo něj už z toho vlastně vyplývá, že ten jeho zájem byl mnohem jako introvertnější nebo individuálnější, než že by dávala dohromady nějakou paktu prostě vrstevní úval, jako četl se své první texty. zároveň, ale to samozřejmě ta nebyla jako jediná, jediná záliba, byla tam bez pochyby, určitě se zajímala, aspoň tak to jako vzpomíná o matematiku, právě skrze dědečka, o fyziku, o techniku, o mnohé jako přírodní vědy, snažil se vlastně jako zorientovat vlastně v tom světě, který mu mimo jiné i předává ten vabrečka. Ale právě to je vlastně to zajímavé, že byť měl úplně jiné zájmy, tak byl vlastně poblíž tomu bratrovi a tomu literárnímu světu. V co to konkrétně vedlo? Vedlo to teda v to, že byť dobře nebyl žádný 630, nebo on sám by řekl, že nebyl, oni už ně vzpomínali jinak, ale to už je jako druhá přednáška, tak ho to vlastně také do jisté míry ovlivnilo. Ovlivnilo ho to ve dvou aspektech, nebo ve dvou konkrétních projevech. Ten jeden je ten, že tedy byt jako se začal zabývat právě o tady ty jako přírodní vědy, spíše můžeme říci, nebo matematiku, tak zároveň vlastně to v něm jako probudilo nějakou jako literární ambici, takže z této doby pochází vlastně dvě jeho poměrně do klíčová díla, která ho potom provázela celým životem, je to vlastně první jeho experimentální román, který se jmenuje Absamit, kterého jste možná někteří četli nebo drželi v ruce. Možná víte, je to vlastně jako takový jako paralelní svět, prostě jako Arcemida, do kterého se radši nebudu pouštět, protože to by vlastně jako vyžadovalo v nějakou četbu z něj. To je nicméně ta první inspirace a ta druhá je, že když už prostě máte partu od dva, dva roky starších kamarádů vašeho bratra, kteří furt něco píšou. Tak zkusíte taky něco napsat. A když už máte román, eh, tak prostě zkusíte napsat ještě nějakou divadelní hru. Eh, nevíme, o čem ta hra byla. Respektive já to nevím. A i kdybych našla nějaký rozepsaný rukopis, tak bych to nepochopila. Eh, protože Ivan M. Havel se v té době nechal vlastně inspirovat absurdním dramatem a nechtěl napsat hru, kde se mlčí. Jo, prostě to už jako jsme měli. On, se, on chtěl napsat hru vlastně v umělém jazyce. Ten umělý jazyk se jmenoval Ptydepe a skutečně ta hra byla prostě napsána v jazyce Ptydepe, takže jak říkám, jak kdybychom tady jako měli tu hru, tak bych vám neřekla, o čemě. Ale podstatný je, že přežil ten, ten, ten umělý jazyk. Tady jsou vlastně jako dvojí dvoj, jako rozporu do dvou vlastně různých oblastí. Víme tomu, do té umělecké a do té vědecké, můžeme říct, nebo do té nějaké jako exaktní, vstoupil do konce 50. do začátku 60. let. A je to vlastně něco, co mu ta rodina dala už od začátku. Jo, ten Vavrička byl prostě ten technik, ta matka byla vystudovaná umělkyně, jako dělala dějiny výtvarného umění, vytvarní umění. A vlastně v jeho už dětství dospívání se to zaklad jakoby prolínou. E, nic na tom nezměnila ani vojna, kterou museli oba bráchové tady absolvovat někdy 57-59, plus-minus. Není to podstatný. Podstatný je, že se z vojny vrátili na konci 50. let a vrátili se vlastně do toho začátku 60. let, které my jako tě, těmi velkými dějinami nahlížíme vlastně jako nějaké to období e, nějakého nějak, si prostě jako ne uvolnění, ale prostě nějaké jako reformní období, počátky nějakého reformního období. E, což se. Což se projevilo u obou bráchů. U toho staršího jenom stručně vlastně mohl začít konečně působit v divadle, jak si přál. Začal jako nějaký jevištní technik nebo prostě nějaký jako bedňák. Posléze se tedy dostal až na autora divadelních her a vlastně ty první tři, což byla zahradní slavnost, vyrozumění a stížná možnost soustředění, z něj vlastně jako udělat takovou, jako můžeme říct, jako superstar na tom tehdejší divadelním československém a posléze teda i jako světovém neby. Nejinak tomu bylo s Ivanem Havlem, který se vlastně už před vojnou to nedopadlo, po vojně to taky ještě nedopadlo, hlásil na vysokou školu, poté, co teda jako od, odmaturoval večerně. A hlásil se dvakrát, dvakrát se mu to nepodařilo, na potřetí se mu to podařilo, a začal studovat tedy automatizace a počítače. Na ČVUT. Tady to už je teda fotka z roku 66 z promoce, takže jako tušíte, že to dopadlo dobře, respektive to tušíte i ve fotky, pochopitelně. Ale vlastně od toho 1.60. mohl konečně vlastně začít dělat trochu jako naplno, nebo ne trochu. víceméně naplno to, co se skutečně přál, nicméně pořád ještě musel chodit do zaměstnání, studovat také vlastně tedy jako tak trochu na půl. Nicméně snažil se to doplnit vlastně ve volném čase. Jo, to je vlastně pozoruhodný u Ivana M. Hava, tady v tom období a vlastně i potom v pozdějším, že jak vždycky studoval, tak jako, aby se to jako mohlo, jo, aby jako vlastně se mu to nějak podařilo, aby třeba tu, tu, to gymnázium studoval večerně, i tu, i tu vysokou vlastně studoval jako vlastně jako distančně nebo kombinovaně. Tak vlastně nebyl dostatečně intelektuálně saturován. Jo? On na to jako spomíná, že ti jeho spolužáci na tom Gimbu, na ty vysoké, vlastně nebyli až takový úplně nadšenci do toho oboru, ale vlastně potřebovali to jako odstudovat, aby splnili nějakou základní klasifikaci na nějaké místo. On naopak vlastně mu vůbec nešlo o to, jestli ten. Jako titul bude mít nebo nebude, protože předpokládal, že mu bude k ničemu, nebo maturitu, ale vlastně strašně ho zajímal ten obor. Jo, takže to bylo prostě jako dlouhý vzpomínání na to, jako co si ještě doplňoval, e, jak učit literaturu, kterou vůbec neměl povinnou, e, jak chodil na semináře, které vůbec nesouvisely s tou školou a s nějakými zápočty, ale prostě ho to jako strašně zajímalo. E, ten zlom, a to je ten důvod, proč o to mimo jiné vyprávím, ten zlom přišel právě v tom 660., kdy se dostal tedy po získání titulu Inženýr dostal na aspiranturu dnešní doktorát, a konečně vlastně jako na dnešním jazykem na prezenční prostě doktorát a mohl vlastně konečně teda začít dělat to, co skutečně chtěl na plný uvazek, to znamená, mohl se připravovat na nějakou svůj budoucí výzkumnou práci. Vlastně i v tomhle jako v konkrétním příkladě vidíme vlastně tu změnu společensko-politickou v tehdejší Československu. E, jo, jako člověk, který prostě na začátku 50. let byl vůbec rád, že jako dodělal základku a potom se mohl jít vyučit jemným mechanikem, tak vlastně v tom 66. začal studovat doktorát. Zároveň byl ale vlastně pořád blízko tomu nějakému uměleckému no, kulturní oblasti eh, skrze svého bratra eh, Václava. Takže nebudu tady příliš zacházet do, vás, do, do, do jako, e, e, věcí, které se týkají spíše toho staršího bratra. Ale vlastně je zajímavé, a to se dovolím jenom zmínit, e, že tady vlastně se nám ukazuje taková jako poslední velká událost, ve které se nám také ukázal ten puzuk. Jo? A ve kterém se nám vlastně ukázala ta bratrská inspirace zase jako obráceně. Já jsem říkala v těch 50. letech, že Ivanem Havel byl prostě blízko tomu literárnímu okruhu svého vráchy a napsal Arzemeda, nebo nap, spíš jako rozepsal divadelní hru v Tideper. V těch 60. letech naopak prostě Václav Havel už byl ten jako vycházející, respektové potom už jako respektovaná umělecká osobnost tehdejšího Československa která se zase ale vlastně půjčovala některé náměty jako od svého mladšího bráchy, což kdyby tady byl asi Ivan, tak by pravděpodobně řekl, že mu to samozřejmě dělalo velkou radost, jo? že prostě jako mladší brácho prostě tady může pomoct tomu staršímu, že to jako nebývá často. A půjčila se vlastně dvě konkrétní věci. Do hry vyrozumění vlastně použil ten motiv umělého jazyka Ptydepe, je vlastně už ten termín Ptydepe, jako dneska už byl jako skoro terminus technikus pro něco jako do sebe zacikleného, ale ve vyrozumění hra je vlastně ten umělý jazyk, který mě řekl, je jednu z hlavních rolí. Ee, Ivan Haval tady do toho i napsal do hry, vlastně, ve které to můžeme číst, napsal zvanou redundanční teorii PTDP, kterou se nebudu snažit parafrázovat, musel bych ji přečíst nebo vlastně udržovat, protože je to prostě velmi exaktní. E, a ta druhá inspirace je právě v té hře stížená možnost soustředění, kde je za prvé už, už ten motiv je inteligence. Jo, tam vlastně jako jedna z hlavních rolí je robot. Jo, jako robot, nesoustředěný robot, který se ještě ke všemu jmenuje puzuk. Jo, takže tam skutečně jako když byste střetly samotného Václavova, tak byste si říkali, kde pro boha přišel jako na umělý jazyk, kde přišel na umělou inteligenci. No, jako forbráchy zase. E, mladšího. A tady to ta vlastně jako e, zájemná inspirace, motivace v tomhle smyslu právě šedesátých 60. letech vrcholí. E, Ivanem Havel nicméně jako není pouze nějaký jako inspirátor staršího bratra. Podstatný na tom je, že on vlastně využil toho velmi příznivého období pro své vlastní studium nebo pro rozvoj svého studia. Já jsem říkala, že v 66. začal tedy studovat aspiranturu v Československu. V 68. to znamená v tom jako vrcholícím roze toho takzvaného pražského jara, vlastně toho využil ještě víc, toho jako těch, těch příznivých podmínek i pro něj. A vlastně zvažoval a ve finále realizoval možnost přihlásit se na nějaký doktorát v Americe. Když jsem se ho ptala poměrně naivně, proč zrovna Amerika, tak mi řekl, no protože tam se samozřejmě jako dělala ta špičková computer science, že jo? proč bych jako šel studovat někam do Německa nebo někam prostě Amerika, že jo? byla to země. A přihlásil se tedy na několik univerzit. Ve finále začal studovat na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Začal studovat právě doktora z Computer Science a e, odjel tam vlastně na začátku roku 69, to znamená ještě před jako zrušením nějakých výjezdních doložek, před nástupem Gustava Husáka a tak dále, a tak dále. Ale odjížděl tam vlastně s tím, že je to bráno jako služební cesta, e, že je počítáno s tím, a on také počítá s tím, že se vrátí do Československa. Jo, že vlastně jako to není jako to zůstat zahraničí. Povedlo se mu tam tedy odjet, nebudu to příliš jako natahovat, povedlo se mu samozřejmě i dodělat ten doktorát, jak všichni asi víte, na konci roku 1971, to znamená z nějakých jako asi 2 a tři čtvrtě roku, získal právě titul PhD v Berkeley, nicméně už vlastně v průběhu toho roku 69, 70, 71 řešil vlastně problémy s tím, jestli tam může zůstat, stručně byly zrušené výjezdní doložky, musel neustále potom jako komunikovat i skrze rodinné známé vlastně s Československými úřady stran prodloužení těch výjezdních doložek, protože prostě ta záplatka byla taková, že kdyby mu byly zrušeny a on se nevrátil, tak by to byl považováno jako akt emigrace a poté, co by se vrátil do Československa, by pravděpodobně čil nějakému trestnímu stíhání za nedovolené opuštění hranic. Z té rodinné korespondence se ukazuje, že vlastně jako Ivanem Havel neměl žádné jako fázi příliš jako velký plán tam zůstat mezi tím, jako komunikoval různě s matkou, která zase ještě na konci roku 1970 zemřela, takže tam byla ještě tady jako velmi závažná jako rodinná situace. Se nemohou vlastně vrátit do Československa ani na její pohřeb, ani na to se s ní vlastně ještě předtím jak jako rozloučit protože už by se právě zase nemohla vrátit do té Ameriky. Nicméně, jak ta matka měla už vlastně od dětství velké očekávání od něj, tak mu i jako explicitně psala, aby se probohala, Boha jako kvůli ní nevracela, aby tam hlavně jako dodělal ten doktorát, protože to pro ní vlastně jako byla strašná jako událost a splněný sen, že prostě jako vysněná Amerika, vysněná Kalifornie a ještě její syn a ještě doktorát. Vlastně bylo to jako pro, ní, pro ní důležitější vlastně, než to, aby se s ním mohla vidět ještě předtím, než zemřela. Ta Amerika, myslím, že kdybychom se tady bavili čistě o těch dvou a půl letech jako americká léta IMH, tak by to také vydalo prostě na 4 hodiny určitě, těch inspirací a motivací, které on tam načerpal, bylo skutečně mnoho, ta úplně na první dobrou to znamená ten jako kontakt s tou světovou špičkovou vědou, skutečně s tím jako prestižním pracovištěm, na kterém on se ještě etabloval, on tam potom ke konci kancelář přednášel, velmi se spolupracoval se svým školitelem. To byla jako jedna věc. Druhá věc, která je možná jako zajímavá a kterou bychom možná nečekali, je to, že vlastně ta Amerika na něj jako jemu, nebo příjezd do Ameriky jemně vlastně, alespoň jako subjektivně způsobil takový jako jistý kulturní šok. Jo, je to vlastně jako, před, jako představte si, že je vám nějakých třicet. Jako Konečně prostě můžete do Ameriky, můžete studovat doktorát. Před pár měsíci prostě jste viděli na vlastní oči okupaci Československa a přejedete prostě do Ameriky, kterou máte jako si představujete jako takové to noblesní, vzdělane, elitní intelektuální místo, kde se odehrává ta špičková věda. Všichni tam jsou prostě neuvěřitelně nonšalantní a, a, a vzdělaní a takový jako upravení. Přijdete tam, máte prostě jako krátce, na krátko ostříhanou, máte kravatu, že jo, jako nějakou tašku, prostě sako, oblek, že Přijdete tam, ale přijedete prostě do Kalifornie v roce 1969. Jo, takže on jako vzpomínal na to, že ten kulturní šok se skutečně jeho spolužáci byli za prvé mladší, za druhé byli všechno. Jen ne, v kravatě, na krátko ostříhaní, zdrženlivý, takový jako noblesní. A vlastně proč to říkám? Protože je to vlastně strašně zajímavá scéna, kterou on si potom nesl sebou až vlastně do té doby, kdy jsme si o tom vyprávěli. Kdy on říkal, já jsem vlastně přijel do Ameriky a všichni tam byli prostě otrhaní, bosí. Jo? jako představil, že chodili bosí, pro něj bylo jako chodili bosí. E, e, Vypadali úplně jinak, než jsem si já představoval. Jako. Ale zejména ten přišli přijelat do Ameriky v době prostě velkých studentských protestů. Kdy zejména v té Berke a na té jeho univerzitě se odehrával vlastně velký spor o takzvaný People's Park, což byl prostě jako pozemek před školou. Kde škola velice stručně tuším, z něj chtěla udělat nějaký parkoviště nebo něco takového. Studenti ho vlastně chtěli jako pro sebe, pro nějaký jako studentské akce, nějaký happeningy a tak dále. to vlastně jako v nějaký konflikt. Studentů versus akademický establishment. E, následně to vlastně vyvrchlo, až tak, že byly až jako Národní garda byla povolána na potlačení vlastně těch studentských protestů. A proč to říkám? Protože to je ten jako poměrně zajímavý moment, kdy on říká, ale já jsem jako přijel z Československa a oni tam ty studenty prostě provál, provolávali Čehavaru, provolávali Marxe. A já jsem přijel prostě pár měsíců po té okupaci. Takže já jsem byl vlastně skoro až jako na straně těch tanků. Jo, což znamená, prostě to vlastně toho jako establishmentu. A tohle vlastně do jisté míry, e, jo jasně, že ne úplně jako stoprocentně, jo, ale jako symbolicky, e, vlastně přeznamenalo celý to jeho působení. No, vlastně jako žádné velké styky s jeho tehdyjšími spolužáky se nám nepodařilo dohledat, nebo asi byly, ale nebyly, byly určitě byly. Ale nebyly asi tak klíčový, jako to, co on vzpomínal vlastně, jako na e, kontakty s jeho tehdejšími školitelem, s vyučujícími, kteří už tam působili, jo, vlastně s těmi už jako staršími e, e, akademiky, případně staršími doktorandy. To je ale opravdu spíš jako odbočka. E, ta otázka, která nás asi zajímá jako nejvíc, e, nebo mě třeba jako vlastně zajímala nejvíc, byla ta, vlastně, proč se teda vrátil do Československa, proč vlastně v době, kdy už tam měl skutečně jako velice dobře vybudovanou pozici se vrátil. Stručně řečeno na konci roku 1971, kdy mu právě přestali platit ty výjezdní doložky, se do Československa vrátil. Těch důvodů v jeho vyprávění i v nějakých dopisech a tak dále, je několik, je to pravděpodobně zejména, ten jeho osobní soukromý důvod, že vlastně jako nechtěl opouštět rodinu. Mezi tím zemřela matka, mezi tím otec ovdověl logicky. Brácha se dostal na seznam zakázaných spisovatelů. Zároveň jeho manželka, myslím, dávala najevo, že by se do Československa vrátit chtěla, takže nechtěl ještě jako dělat svou vlastní rodinu, kterou založil pár let předtím. A do Československa se vrátil. Vrátil se nicméně, jak jsem říkal, do Československa jako docela odlišného. Říká, že jako vlastně s tím, že jako nějak přetrvávala jakási jako dobrá vůle, jako naladění lidí. Vrátil se o dva půl, roku později a říkal, že ty lidi vlastně jako že najednou všichni byl takový jako uzavřenější, zamknutější do sebe a tak dále. V čem konkrétně se to v jeho případě projevilo? Projevilo se to v tom, že on se vrátil a měl vlastně dál působit na vysoké škole, kde měl právě dodělat ještě tu aspiranturu, byť už měl to PhD z z tak ale musel ještě dodělat aspiranturu, protože se to nedalo ostrifikovat tady ještě, to znamená uznat vlastně ten druhý titul. A to už jako bylo nemožné, protože konec jeho bratr vystupoval v srpnu 68 v rozhlase poměrně jasně, jako nesouhlasně s okupací. Zároveň by bylo v té době tedy na tom jako blacklistu, stručně řečeno. Nicméně dostal vlastně nabídku odejít do ústavu teorie informace a automatizace v tehdejší československé akademii věd a působit vlastně v ústavu. Jo, to zdůvodnění je velice často eh, tradováno takovým tím klasickým způsobem, že jako ve vysoké, na vysoké škole by měl vlastně kontakt s mládeží, čemu už, už bylo potřeba zabránit, zatímco v tom ústavu akademie věd eh, prostě jako nepřichází do kontaktu s novou generací a bylo to tedy jako možné. Je otázka, jak moc to prostě sedí v každém případě individuálním, ale jako minimálně i tady v tom případě to bylo jako jedno z těch odůvodních. E, začalo tedy od toho roku 1972 působy právě v té akademii věd a teď udělám vlastně i takovou trošku jako zkratku, protože tahle fotka je jenom možná to z roku na 60., začátek 70. Vlastně trochu jako naznačuje chod v jeho životě v 70. letech, protože on skutečně v tom 2.70. přijel do Československa, vrátil se, po chvíli vysvětlil, že se dá skutečně vrátit, že to není žádná provokace. A to, Jo, jo, A ty 70. bylo právě rychlý chtěl vlastně dál nějak jako udržovat kontakt s tou vědou v Berkli, kterou, kterou vlastně poznal. Poznalí velmi aktivně. Snažil se ještě jezdit na nějaké konference, když to bylo možné. posledním tuším byla někdy v roce 76 ještě v Edinburghu, takže jezdil i do nějakých jako západních zemí, publikoval vlastně ještě se svým školitelem vlastně právě z Berkeley s profesorem Harrisem. Nicméně stejně jako vlastně s těmi spolužáky, se opakoval vlastně ten motiv že ti jeho kolegové v akademii věd podle něj, jo, podle subjektivního, prosím, jako vnímání, ne podle mě. vlastně jako neměli ten samý drive jako tu samou vášení vědeckou, jako měl on. Já on skutečně jako přijal jedno z nejprestižnějších, jako na světě do Československé akademie věd a snažil se vlastně i v těch stížených podmínkách udržovat kontakt s světovou vědou. Podle jeho subjektivního vnímání někteří a většina spíše kolegů, a ne všichni pro Boha, ale ten jako by mainstream byl takový, že vlastně nám jako stačí něco dělat, abychom teda jako, jakože, že máme čárku, že jsme něco napsali, ale vlastně nám nejde o to příliš něco zásadního objevit. Pochopitelně je to subjektivní vnímání, nicméně pro ně bylo v tomhle smyslu důležité. V tomhle vlastně jako Gardu to přetrvalo až do roku 77, respektive 79 kdy samozřejmě víte, že prostě jeho se ušel do roku 1975, vlastně nějak, jako začal veřejněji projevovat, v 75. napsal dopis Gustavu Husákovi, v 77. byl vlastně jeden ze spoluautorů a jeden z prvních mluvčí Charty 77, byl následně ve vazbě vyšetřován a vlastně tady to vyšetřování se posléze přeložilo i na rodinné příslušníky, kteří Chartu nepodepsali, to znamená i na Ivana M. Havla. A od roku 1977 až do roku 79 probíhalo vlastně takové jako tříleté období vlastně jednak na jedné straně tlaku té státní moci, aby Ivan M. Havel se distancoval od svého bratra, to nikdy neučinil. Zároveň snaha Ivana M. Havela zůstat vlastně v akademii věd nebo respektive v nějaké výzkumné pozici, což se tedy nakonec nepovedlo. V roce 79 přišel o práci a začal vlastně řešit, co tedy bude dál. Jo, jako jednak ten 79. je důležitý z tohle ohledu, jednak se tam stala spousta jiných věcí, které do jisté míry, alespoň v jeho subjektivním vnímání, prostě jako ho jako prostě změnit nějaký životní postoj, nebo, nechci říkat filozofie, protože to je strašné slovo v tomhle kontextu, ale jo, jako prostě jako nějakých životních priorit. Jednak tady přišlo to zaměstnání, Jednak měl poměrně vážnou autonehoru, ze které tedy jako vyvázal v bez zranění, ale říkala, že prostě, když vyslal hlavu dolů, tak jako v autě, které bylo jako roz, roz, rozšrot, sešrotované, tak se taky jako přemýšlel o tom, že ten čas je vlastně jako krátký. Zároveň mu zemřel otec, Václav M. Havel, a zároveň mu na několik let byl, byl vlastně odsouzen k trestu odnětí svobody jeho bratr. Takže v tomhle období 77 79 jako vlastně se mění jeho nějaký životní priority, můžeme říci. Jednak tedy odchází vlastně z té oficiální vědy, jednak i s ohledem na to, že je různě už začíná být ještě více prezekovaný, jeho bratr přebírá některé ty akce které, nebo ty, ty aktivity, které původně zahájil jeho bratr. Co je tím míněno? Na jedné straně začala pořádat bytové semináře podaně Horákové, která měla v salony, on to nazýval pondělky. Byli to vlastně věkové semináře, které měly být jako volný, měly být pro, i, i pro veřejnost. Eh, disciplíny a, a různí jako řečníci se měli střídat, mělo to být co nejvariabilnější. Eh, zároveň převzal eh, vydávání samizdatů, to znamená, stal se jeden z těch, eh, kdo provozoval edice Expedice, třeba ta havlovská prostě samizdatová edice. A zároveň, eh, když byl tedy bratr uvězněn, se začal s bratrem dopisovat. Eh, to dopisování bylo jako velice specifické, nebudu zacházet do parametrů vězeňské korespondence, ale bylo očividné, že jeho bratr prostě od určitého okamžiku jako nevystačí a ani vlastně Ivan M. Havel nechtěl psát takové ty jako každodenní věci. Prostě něco jsme koupili, natřeli jsme plot, prostě nevím, jako, jo, jako s banálními každodenními věcmi, ale vlastně jejich dialog se posleh začal jako prohlubovat. Začaly se vlastně jako některé filozofické otázky otevírat a tak dále. A tak dále což u Ivana M. vedlo k tomu, jak říká, že v určitou chvíli prostě už jako nevěděl, co má tomu bráchovi napsat. Takže už vlastně jako by ta diskuze nebo ta komunikace, ty otázky byly vlastně natolik specifické a natolik složité, že už to nebyl jako žánru prostě jako bratrské korespondence a přivzval vlastně k té konverzaci i kolegy nebo přátelé, se kterými se už vlastně potkával právě na těch větových seminářích. Co je tím míněno? On se vlastně právě díky těm větovým seminářům dostal do prostředí té tehdejší neoficiální filozofie, tě, jako podzemní nebo té paralelní poli, jak říkal Benda. A tě, přátel, které tady vidíte, například předpokládám, že jedna z nich už je možná připojena, ale ještě asi ne. Veprostřed další řečník Martin Palouš eh, jedná se o eh, uskupení Obnovená platonská akademie na Kampě, neboli, jak to nazval Martin Cepus na Kampademie, eh, což byli tedy lidé eh, jako Pavel Bratinka, Radin Palouš, Martin Palouš, Daněk Leber, eh, Daniel Kroupa eh, a ještě potom jako několik přičleněných lidí. A zejména právě například Deněk Bebavar byl vlastně jeden z těch, kteří mu pomáhali s těmi dopisy do vězení Bráchovi, ale zároveň jeden z těch, který Ivana M Havla také vlastně nasměroval zase na další odborné intelektuální zájmy. Já jsem tady mluvila vlastně o, nějaké matemat... o nějaké. mluvila jsem tady o matematice, mluvila jsem tady o umělé inteligenci, robotice, kybernetice, to nazveme computer science. Nicméně v tomhle období se vlastně jako prohlubuje jeho zájem o filozofii nebo obecně vlastně i jako o filozofii umělé inteligence, ale to asi až později a do toho nebudu vstupovat, protože v tom jsem mimo jiné také jako v mnoha jiných oborech jménem Emma Lalek. Ale důležitou osobou vlastně byl v pravo sedící Zdeněk Neubauer, který spolu s Martinem Paloušem chodil s Ivanem M. Havlem na tzv. svatojanský výlet, což bylo někdy od začátku 80. let, protože ty semináře, kampademie a pondělky očividně jako nedostačovaly prostě jejich intelektuálním zájmům, takže chodili ještě na různé výlety, to případně někdy, kdyby se nějaká diskuze, o čem se konkrétně bavili, vyšly také knižně ty zápisy ze svatojanských výletů, a ani to vlastně těm dvěma zde sedící nestačilo, takže se začaly někdy tuším v roce 1984 psát ještě dialogy. Ty dialogy byly vlastně jako dopisy o různých textech, které v té době četli, o filozofických textech, také ale o textech, které bychom dneska asi pravděpodobně nazvali jako spíš nějaký new age, jo, nebo jako vlastně takové texty, které v té době vlastně nebyly na západě, v západních zemích. Čteny jako ryze akademické vědecké texty, ale které jim posílali přátelé ze západních zemí a oni se tady vlastně jim nechali velmi inspirovat. Zároveň z tohohle období také pochází ten Sakatéka. Protože Sakatéka byla tady Ivanova přezdívka v těch dialozích s dialogy a Sakatéky. A Sakatéka je vlastně jedna z postav knihy Kastanědy, učení Dona Juana. A skrze vlastně inspiraci si uh, můžete udělat představu i vlastně o tom, jako jak prohlubovat ty své filozofické zájmy. Uh, Zatím jsou vlastně ty roky 1977, <tiny> 70, 77, 79 smyslu velice zlomové, tak ty 80. a 80. léta uh, už vlastně se nesly zhruba v tomhle duchu. Jo, on, Ivan Emmavel prostě věděl, že se vědou jako ofi na oficiální úrovni eh, nemůže zabývat, nepůsobil v Akademii věd. Působil spolu s Martinem Paloušem a zdaňkem Nojvávar v Metě e, ve Svazu invalidů, kde působili jako domácí programátoři, takže měli volnou pracovní dobu a svoji práci prostě vykonávali doma, jak chtěli, a pak se mohli vlastně věnovat tomu, co považovali za skutečně důležité, což bylo tady tady v tom případě tady ty intelektuální aktivity, mimo jiné ty dialogy, semináře a e, další texty, které psal a vydávali v zdatu. E, v tomhle smyslu, v tomhle duchu se to vlastně vneslo e, až do toho roku, 89, kdy víte pochopitelně, že Václav Havel byl jako jednou z těch vůdčích osobností občanského fora. Ivan M. Havel byl vlastně spolu s ním v koordinačním centru OF, byl vlastně jako v tom centru vůbec jako toho, toho uskupení, které tedy bylo v tomhle smyslu klíčové. Nicméně říkal, že už vlastně od začátku roku 90 věděl, že v politice zůstat nechce že chce naopak vlastně se věnovat dál té své vědecké oblasti činnosti a vlastně zůstal v OF pouze do červnových voleb, to znamená do června 1990. Když se to vezmeme takhle zpětně, tak my samozřejmě jako všichni známe Ivana M.H. vlastně vědecké oblasti, takže víte, že prostě tam, jako víte, co si vybral. Nicméně reálně se tady skutečně nabízely všechny tři varianty zhruba stejným dílem, jak tedy politika, tak podnikání, tak věda. Politika, protože prostě byl jeden z čelních představitelů občanského fora, které vyhrál volby. Podnikání, protože už pomalu probíhala restituce rodinných podniků a Lucerna a Varanduské terasy které zejména Růsarna, vlastně jako nabízela nějaké, nějaké podnikatelské využití a věda, protože vlastně celé jeho profesní směřování bylo v tomto smyslu vědecké. On se nicméně rozhodl tedy právě pro tu vědu a teď budu nosit dříví do lesa, do Aten. Pochopitelně víte, že byl z jeden ze zakladatelů Centra pro teoretická studia společného pracoviště UK a AV. A z tohoto období vlastně pochází právě ta jeho třetí přezdívka, přezdívka náčelník o jejíž genézi bych jako spíš poprosila já vlastně, že bych vám ji tady vysvětly, že ho tady jako vyprávěla a analyzovala. Nicméně je jasné, že tady by odkazuje k tomu, že ta ústřední pozice jeho osobnosti v tomhle, v tomhle prostředí je jako vlastně zásadní. A, a asi pravděpodobně jako ne, nespochybnitelná. Co je Centrum teoretická studia, tady pochopitelně nepůjdu, jako jsou tady jako oprávněnější k tomu, k tomu to, to vyprávit nebo to analyzovat. Ale co z mýho pohledu je pro CTS a pro ty začátky a pro tu, jako vlastně jeho původní motivaci z CTS začít, co je podstatné, je to, že z mého hlediska, vlastně, když to, jako, to analyzuju zpětně, tak mi přijde, že tam je vlastně jako v mnoha ohledech jsou přítomny podobné rysy, toho, jak on sám intelektuálně žil v 80. letech. Jo, jako vlastně to pracoviště je přesně transdisciplinární, e, jsou tam skutečně lidé, jak jako zaměstnanci, tak vlastně na seminářích, přítomně řečníci z mnoha různých oborů. Není tam vyloučeno, že tam bude někdo z umělecké oblasti, není to ryze striktně vědecké, akademické. E, zároveň vlastně i v tom jako čistě, e, čistě provozním, v filozofkách módu, e, tam jsou určité paralely. Ať už to jsou vlastně ty pravidelné semináře, tuším, že CTS má čtvrtek dopoledne, eh, pondělky byly zase také každý týden nebo op týden. Eh, je tam vlastně velká variabilita řečníků, velká variabilita oblastí, kterým se věnují. Eh, zároveň výjezdní zasedání, která byla velmi populární v 80. letech, ubratra na hrádečku, eh, tak také probíhají. Eh, a zároveň vlastně z mého hlediska je to jako určitá snaha, byť prostě vnější podmínky se změnily naprosto zásadně. A pochopitelně jako umožňovaly mnoho jako dalších věcí a možnost činit tu profesi oficiálně, tak je to vlastně určitá snaha, možná to jako intelektuální milie, které bylo opravdu jako velice různorodé udržet právě vlastně v těch 90. letech a později. Ale pochopitelně, jak jsem říkala, eh, tohle už je jako nad rámec, eh, nad rámec toho jako ryze dokončeného výzkumu a velice ráda se to od vás případně nechám vyvrátit. Takže tady pro dnešek. Skončím a moc vám děkuji za pozornost. <těk> Děkujeme my za obsačnou přednášku, která nám jistě je umožný pochopit ty, co budou nás sledovat a předíždám diskuzi. Je bych se zeptal. Kdo vík je nechtěla na tom, tady hodám místo k sezničku. Na té kníze je strašně zájímavý ten seznam v pondělku, kde jsou autoři, témata, ty hodin spíšníci. A mě by zajímalo je ta kníze znam vašich rozhovorů v archivu knihovny Václava Hava, kde jste vedla? Jsou v archivu knihovny Jsou v archivu knihovny no, Václava Měly, měly by být uh, určitě dostupní, samozřejmě je buď mám já a můžu vám je poskytnout, ale právě jsou i v knihovně, aby se k ním dostali i právě lidé, kteří mě různě neznají. Uh, jsou tam všechny, jsou nesestříhaný, jsou přepsaný v té syrové podobě, takže každá stránka má na sebou prosím editovat před případným zveřejněním, na čemž také Ivan M. Havel trval a já teda vlastně bych taky trvala, ale jsou dostupní a jsou vlastně dostupní i ty nahrávky, kdyby se to chtěl poslechnout. No to spíš to oslechnou, No to nečí. chápu, on ten svědovej přepis se vlastně číst nedá, takže, takže ano. Jsou, jsou, a buď vám je můžu zaslat, anebo... A to není, zase Ano. A potom, to vaše šťastné rozhodnutí, tam z té knihy zase vyčlený. vy jste dělala na těch Paloušu, pološ. A ano. co vás tomu vedlo, že jste, byste mohla pokračovat ty na Paloušu? Mohla. Mohla. Já jsem dokonce mohla i s Ivanem M. Havlem pokračovat dezertaci a stěně jsem se rozhodla, že se to zkomplikuju a neudělám to. Ale uh, vlastně to rozhodnutí bylo, já jsem se vlastně skrze ten výzkum o rodině Paloušových, ale doufám, že tady ještě nemáme <laughs> připomadného jednoho z mých bývalých narátorů. Uh, ale mohli bychom mít. Já jsem se vlastně skrze ty Paloušovi dostala právě k Ivanu M. Havlovi, jo, protože ten, ty, ty bakalářkový rozhovory vznikaly vlastně ve spolupráci s tehdejším ředitelem knihovny Václava Havla Martinem Serputnou, skrze to jsme se dostali k Paloušům, skrze Palouše jsem se dostala ke Kampademi, skrze Kampademi jsem se dostala k Ivanu M. Havlovi, kterého jsem potkávala v knihovně. A vlastně vždycky na mě jako působil tak jako velmi, jako, ne tajemně, ale tak jako vlastně, že úplně přesně nevím, jo? že ten jeho smysl pro humor byl vlastně strašně blízký, a zároveň byl trochu jako e, drsný občas i ve vztahu k nám ostatním. <laughs> a vlastně strašně mě zajímala jeho osobnost. A bylo zadáno i vlastně tím, že v něho slova jsem očekávala, že už nějaký životopis je dostupný, ukázalo se, že není, že jsou spíš jako dílčí věci o jeho činnostech právě v oblastech, kterým se během svého života jako věnoval, ale vlastně souhrně nic není. A zároveň to byla taky určitě nějaká jako mladická drzost a, a neznalost a trošku hloupost se vlastně pustit do životního příběhu člověka, o jehož práci, jehož práci vlastně nerozumíte. Jo, jako jehož jako odborné činnosti jako nerozumíte a zároveň jako nemáte šance se to doplnit. Jo, tam nebyla jako šance si prostě z několika knih jako, udělat základní přelevu computer science, jo, jako nebyla a je to přiznání vlastně, že nebyla. Ale to rozhodnutí bylo vlastně takové, že vlastně skrze Palouše k Ivanu M. Havlově a skrze potom Ivana M. Vlastně do všech těch prostředí, kterým se jako věnoval. Já děkuji. Já děkuji. <laughs> Já bych měl jen dotaz z neznalosti. Zabývala jste se tím jeho působením právě na letní filozofické škole, co byla na Sázavě od, od roku 90, kde, kde vlastně navázal na ty bytový semináře? Jo, já jsem je, vlastně měla k dispozici od začátku, protože on byl jako velmi, v tomhle smyslu byl vlastně velmi unikátní aktér biografie, protože jako vědec, byť jiné než jako mé oblasti historické. E, Měl velké pochopení pro, to, pro můj jako akademickou práci nebo výzkum. Takže mi do eh, dispozice vlastně všechny svoje sepsané přednášky, určitě někde taky vyšly, ještě, eh, jsou asi na webu a věděla jsem o tom. Nicméně tím, že jsem si udělala ten milník v roce 89-90, tak jsem tohle vlastně vždycky schovávala jako na nějaký příští další výzkum a zatím na mě, něj čas mě. nebyl. Ale myslím, že jednou bude. Doufám, teda spíš. Děkuji. Já děkuji. Tak nikdo se nehlásí, tak se zeptám já. Doc docent Havel měl to štěstí, že mohl trávit konec 60. let v Kalifornii. Nikdy jsem ho neslyšel o tom, mluvit o tom, jakou měl hrát hudbu, tak jestli ho nějak ovlivnili květinové děti a psychidelecká kultura kalifornské hudební scény konce 60. let. Já se bojím. Jako, taky jsem se na to vlastně, jako nenápadně chtěla zeptat, protože jako fanoušek rokejnrou a rokové hudby jsem vlastně jako očekávala, že tam budou padat jména jako, e, e, tehdejších hudebníků. E, domnívám se, že jako skrze tu hudební oblast ta motiva, inspirace nebyla úplně zá, jako zásadní. Jo, že pro něj vlastně jako a teď se dostávám už zase jako na spekulativní rovinu a vlastně jsme se o tom e, trošičku e, nebo jsme se toho trošičku dost, dotkli s Michalem a A možná že i e, skrze něj bychom se tomu mohli pak ještě věnovat. Myslím, že vlastně ta americká inspirace je mnohem jako zásadnější, právě třeba skrze literaturu e, a skrze e, typické jako autory jako byl právě třeba ten Kastanědl. Jo A vlastně tady ta psychedelie nebo jako ta. E, Tímto prostředím vlastně inspirovaná parta by byla spíš literární oblasti než té hudební se domlímám. Jo, A já jsem se vlastně na to ptala když jako jednou zmínil, že někdy v 80. letech byla na nějakém folkovém festivalu. A já už tak jako ta fanika hudební hudby, hude, hude, že jsem si říkala, aha, tak to prostě jako jste fanoušek něčeho něčeho. Ne, ne, já jsem tam vlastně spíš to prostředí, bylo takový zajímavý, hudba dobrá, ale to spíš to prostředí mě jako zajímalo. Možná mi to někdo z vás vyvrátí a budu vlastně za to strašně ráda, ale já jsem se k tomu nedostala. Téhle informace, že by tam jako konkrétně hudebně byla nějaká jako zásadní jako inspirace nebo ovlivnění. Děkuji. Nikdo jiné to neví. Už tak jako pomalu couvám, abych tady nebránil dalším řečníkům. Ještě se hlásím do by toho výkladu. Co si myslíte, že považoval za svůj největší životní úspěch? Z odborné nebo osobní oblasti? Můžete teda bojit? Jo, jo. Já, já jsem teď jako jenom nadápadně získávala čas, abych se něco rozmyslela. <laughs> uh, úspěch. Já si osobně vlastně myslím, že popravdu ta, to, to, to vzdělání a zároveň ten úspěch uh, uh, zosobněný jako tím doktorátem z Berkeley byl v tomhle smyslu asi ne, ne, že by jako měl nějakého představu, že na něj nemá, že se jako musel, jako, jo, že, že by to pro ně byla jako nedostižná věc intelektuálně, ale jako dobově to byla vlastně téměř jako nedostižná věc se tam dostat a dostudovat. Já se domnívám, že tohle mohlo být jako jeden z těch, z, těch, z těch věcí a potom, alespoň z toho, co já dokážu posoudit, protože o tom třeba často mluvil, často to zmiňoval, tak se domnívám, že to bylo jako založení a jako dlouhodobá existence CTSky. Jo, že to je vlastně, jako by to prostředí, který já se domnívám, že byl velice rád, že vybudoval a že funguje, e, i když potom třeba už nebyl ředitel nebo už tam docházel jako občas nebo se spíš připojoval už teď na dálku, ale skutečně bych jako nerada v tomhle smyslu jakkoliv e, do toho jako mluvila za něj, jo, upřímně. Ale myslím, že takhle. A, a z té osobní oblasti je to strašně jako komplikovaně zodpověditelné, protože on vlastně jako moc nebluvil, že jo? Jo, jako vůbec jako soukromí. Takže eh, skrze, možná skrze, skrze manželku se domnívám, že to je možná zase jako podobně eh, udržení nebo získání udržení a další rozvoj například rodiny Lucerny. Jo, jestli, jestli, je to vlastně jako spojení obou oblastí. Domnívám se. Jo? A nechci zacházet do příliš už o tom intimních věcí. Tam ani konec konců bych neměla a možná to ani tolik nevím. Takže bych to viděla spíš takhle. Jo? Že vlastně ty úspěchy tam byly i nějak jako veřejně identifikovatelné. Za mě třeba. Děkuji. Já děkuji. Tak ještě stručný dotaz poslední. Vlastně, ten první ale taková trošku. Vím, že v tom jenom rozhovoru, když jste co si myslí o existenci vědomí jako takového, nezávisle na naší neuronové sítí, která ho produkuje, tak on tam použil ten příměr, že i to vědomí produkované nějakým strojem, ne na neuronové bázi, ale na nějaké jiné, že, to, že může existovat, že si to myslí, že to možná tak bude, ale to se uvidí, jako paráda dance. Nezávisle na ty sítí, že on existuje to vědomí. A co se mi líbilo, ale to je takový příměr hodně literární, že to. Ale vlastně ten příměr literární u Ivana M. Havla je jako pochopitelný a je častý. A co mě třeba jako zase Laika překvapilo, když jsem četla, jenom jako podbočí, ale když jsem četla tu jeho knihu Robotika, jo, která vyšla někdy v roce 80 a je s ní, k ní se váže jako poměrně brutální historka, že ona vlastně jako státní moc nevěděla, a pak to že, že vyšla. Ale vlastně, když jsem ji četla jako like, nebo jsem si ji spíš listovala, tak mě překvapilo, že mota těchto kapitol jsou jako literární. Jo, že tam je prostě tuším jako Gary Faust nebo, nebo, nebo nějaký podobný titul, jako jedno z mot. Jo, pak tam jsou prostě jiný jako vlastně pasáže literárních děl. Já jsem mu říkala, jak to, že se nám povedlo tak vlastně takovou jako exaktní oblast spojistu, no protože prostě to je vlastně v té rodině přítomný už od toho dětství. Jo, takže neodpovím vám, nevím. A... No, já myslím, že když použijete literární jako, zkrátku ta je lepší, protože není napadnutelná. Kdybyste chtěl použít odborný termín, tak nakonec vlastní kdo samozřejmě trošku jako struktura. Jasně, jo, jo, jo, jsou to vlastně dva světy, které se v jeho, jeho jako pojetní podle mě pojí, nebo pojele, jako velmi přirozeně a stejně jako v této oblasti, která je na mě příliš komplikovaná, abych se k ní dokázala vyjádřit, tak i vlastně v jiných, které vlastně mu sloužily jako, jako s přístupnění, nebo jako s přístupnění vlastně lidem, kteří nejsou třeba nutně z té jeho odborné oblasti. Jestli k tomu můžu něco říct, tak to je úplně běžný jako v odborné literatuře, třeba mimo bodem je matematika, tak matematice, že ty mota jsou literární, nikdy jsem neviděl žádný. Viděl jsem matematický moto, ale viděl jsem třeba na konci, nebo je jedna knížka, kde na konci dlouhé kapitole je takovéto moto na konci kapitoly a to moto zní strč prst skrz krk. To byl můj první příspěvek do vědecké literatury, že jsem opravil pravoky z toho strč prst. To nějaké američanci to tam takhle napsali, protože mu to někdo řekl, že je takováhle, takováhle mámavá věta. A Prostě to není nic literárního, ale není to tak nic vědeckého, ale běžně jsou jako opravdu literární jako mota, to je úplně vždycky. Jo, však, však vlastně to. i proto já jsem ráda, že mi to spíš potvrzujete, než, než no. Bych, no. že bych řekla, No ale že to není zvláštnost toho, že z, z rodiny literáta nebo takové, to, že to každý, když píše nějaký moto, tak šáne do literatury, ne do nějaké vědy. Tak to platí i pro Ivana Hnovo. Děkujeme i za diskuzi.